وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا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 wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar a'adzaniyallahu wa iyyakum minan nar ikhwani wa akhwati fid din rahimani yang pertama dan yang utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pada pagi yang cerah ini, Allah SWT masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa mempelajari agama Allah SWT. Mudah-mudahan, amalan yang kita lakukan ini, dengan amalan yang kita lakukan ini, kita termasuk dalam ماا يخبر كان اور رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده تيدل احدى سوط قوم yang mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Yatluna kitab Allah dalam rangka untuk membaca. Membaca Al-Quran. Wa yatadara sunnahu baynahum. Dan untuk saling mempelajari, memahami kandungan dari Al-Quran. Apa balasannya kata Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Rasulullah. Illa nazalat alaihimu sakinah. Melainkan. Akan turun kepada mereka ketenangan. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghasyiyathumu rahmah. Dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan meliputi mereka. Wa haffadhumul malaikah. Dan demikian pula. Para malaikat akan mengelilingi mereka. Wa dakarahumullahu fiman indah. Tidak sekedar itu. Allah subhanahu wa ta'ala. Akan memuji. Menyebut-nyebut orang-orang yang belajar. Mempelajari Al-Quran. Di hadapan para malaikatnya. Semoga apa yang kita lakukan di sini menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang disebutkan dalam hadis tersebut. Kita sebagai penuntut ilmu tentunya telah mengetahui tentang keutamaan-keutamaan ilmu. Keutamaan-keutamaan ilmu sangat banyak. Al Imam Ibnul Qayyim, rahimahullah, taala menyebutkan tentang keutamaan ilmu ini Lebih dari 100 keutamaan Di antara keutamaan ilmu Yang tentunya kita semua telah mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu Seseorang yang menginginkan derajat yang tinggi Di dunia Sebelum di akhirat Dia harus belajar Mempelajari ilmu agama Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilmah darajat." Kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa tingkatan. Demikian pula dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat abi hurairah radhiyallahu taala yang diriwayatkan oleh imam muslim di situ disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan orang yang menuntut ilmu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kata Allah Subhanahu wa taala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah Kata Rasulullah: "Man salaka siapa saja baik yang masih muda, ini man ism mausul memberikan faidah umum. Masuk di dalamnya siapa saja yang mau untuk mempelajari ilmu, baik dia masih muda ataupun telah mencapai usia lanjut. Selama dia mau untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, "Man salaka tariqan", barang siapa yang dia menyempuh satu jalan. Tariqan di sini isim nakirah datang dalam bentuk kalimat syarat man barang siapa yang dia menyempuh satu jalan satu jalan saja satu jalan dan satu jalan ini umum baik dengan dia membaca kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama baik dengan dia menghafal Al-Qur'an baik dengan dia menghadiri majelis-majelis ta'lim baik dengan dia mendengar ceramah-ceramah yang berisi tentang Islam atau segala macam bentuk upaya, yang dia upayakan untuk memperoleh ilmu, ini umum, tarikan, nakirah, isim yang nakirah, yang umum, yang datang dalam konteks kalimat syar, memberikan faedah umum, barang siapa, yang dia menyempuh, menjalani, suatu jalan, untuk memperoleh ilmu, apa balasannya kata Rasulullah, sahhalallahulahu bihi tarikan ilal jannah, Maka pasti kata Rasulullah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia dengan upaya dia untuk mempelajari agama-Nya tadi jalan untuk masuk surga. Tentunya kita semua ingin masuk surga. Ini jalan yang paling ringkas yang bisa kita tempuh untuk masuk surga dengan kita bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang paling dekat kata para ulama, aqrabut tariq ila al jannah. طلب العلم jalan yang paling dekat yang akan mengantarkan seorang kepada surga dengan dia mempelajari agamanya dengan dia mempelajari agamanya Demikian pula Al Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di antara keutamaan orang yang berilmu di antara keutamaan orang yang berilmu kata Al Imam Ibnu Qayyim kala di akhirat derajat orang-orang yang berilmu itu derajatnya setelah para nabi. Kata al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala. Man talab ilma liyuhiyabihi al-islam. Fahuwa minasiddiqin. Wadarajatuhu ba'da darajatin nubuwah. Kata beliau. Man talab ilma barang siapa yang dia mencari ilmu. Liyuhiyabihi al-islam. Tujuannya apa? Untuk menghidupkan syariat syariah islam. Belajar tujuannya untuk menghidupkan syariat syariah islam. Bukan untuk tujuan yang lain. Untuk memperoleh dunia. Atau yang selainnya dari tujuan-tujuan dunia. Tujuannya ini. Li yuhyiya islam. Man talabal ilma. Li yuhyiya bihil islam. Barang siapa yang dia mencari ilmu. Untuk menghidupkan islam. Apa tadi mantala bar ilma liuknya bihil Islam fahuah mina sidqin kata alimah belum kaya maka dia termasuk orang-orang yang siddiq. orang-orang yang jujur asidqin as orang-orang yang paling banyak membenarkan berita-berita yang datang dari Allah dan Rasulnya wadarajat tuhum darajat mereka kedudukan mereka nanti di akhirat setelah kedudukan para nabi mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala demikian pula ketika seorang hamba telah meninggal akan terputus semua amalan yang dia lakukan kecuali ilmu yang bermanfaat ilmu yang telah diajarkan kepada manusia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dalam sebuah hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala yang diriwayatkan oleh imam muslim Iza matal insan Inqata' amaluhu Illa min thalathin Sadaqatin jariyatin Aw ilmin yuntafa'ubih Aw waladin salikhin yada'ulah Iza matal insan Jika seseorang itu telah meninggal Inqata' amaluhu Akan terputus semua amalan dia Semua amalan yang dia lakukan Akan terputus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa min salatsin kecuali tiga perkara di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmu yang bermanfaat ilmu yang diamalkan ilmu tersebut dan dia ajarkan sesuai dengan kemampuan dia dan masih banyak di antara keutamaan-keutamaan ilmu yang ingin kita bahas di sini tentunya seorang penuntut ilmu Ketika dia meniti jalan dia untuk menggapai ilmu, dia menginginkan supaya dia memperoleh keberhasilan dalam menuntut ilmu. Sebuah keberhasilan tidak akan diperoleh, melainkan dengan sebab-sebab yang akan mengantarkan seseorang memperoleh keberhasilan tersebut. Orang ingin berhasil, pasti ada sebabnya. Orang ingin pintar, pasti ada usaha yang dia tempuh. Yang dia lakukan untuk mengangkat kebodohan yang ada pada dia. Karena hukum asal manusia. Hukum asal manusia. Semua manusia. Tanpa terkecuali. Itu lahir di muka bumi ini. Dalam keadaan tidak berilmu. Tanpa terkecuali. Para nabi. Para ulama. Dan semuanya lahir dalam keadaan yang sama. Tidak memiliki ilmu sama sekali. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu akhrajakum min ummahatikum la ta'lamuna ta shay'an kata Allah Subhanahu wa taala dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kalian semua wahai manusia dari perut-perut ibu kalian la ta'lamuna ta shay'an dalam keadaan kalian tidak memiliki ilmu sedikitpun la ta'lamuna ta shay'an shay'an nakirah isim nakirah datang dalam konteks kalimat nafiah La ta'lamuna ta syai'ah Laini, la, la nafiah Memberikan faedah umum Tidak memiliki ilmu sedikitpun Orang yang lahir di muka bumi ini Dia lahir dalam keadaan Tidak memiliki ilmu sedikitpun Jadi Jangan berkecil hati Semua asalnya sama Tinggal usaha dan upaya yang dia lakukan Untuk menghilangkan Kebodohan yang ada pada dia Makanya kita sebagai Penuntut ilmu kita harus mengetahui apa saja perkara-perkara yang bisa membantu kita untuk menggapai untuk memperoleh ilmu yang ingin kita gapai. Seorang penuntut ilmu dia harus memiliki bekal. Bekal yang utama, bekal yang paling penting yang hendaknya kita sebagai penuntut ilmu membekali diri kita dengannya adalah at-taqwa. Kita harus berbekal sebagai penuntut ilmu dan juga selain penuntut ilmu, dia juga harus membekali dirinya dengan yang namanya at-taqwa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Watazawadu fa'inna khairazadi takwa dan berbekallah kalian, berbekallah kalian fa'inna khairazadi takwa dikarenakan sebaik-baik bekal. Untuk siapa? Di sini dibuang bekal untuk siapa? Tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini bekal untuk siapa? Untuk pedagang atau penuntut ilmu atau untuk siapa supaya masuk di dalamnya semua orang yang ingin berbekal baik dia itu penuntut ilmu, baik dia seorang saudagar pedagang, baik dia seorang pengusaha, ketika dia ingin berbekal apa bekal yang seharusnya dia ambil? Takwa. Siapapun dia, apapun profesi dia apapun profesi dia, apapun pekerjaan dia, dia memerlukan yang namanya taqwa. Wa tazawwadu fa'inna khairazadi at-taqwa. Fa'inna khairazadi at-taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal, tidak lain dan tidak bukan adalah at-taqwa. Khairazadi at-taqwa. Di sini khairazadi at-taqwa. Khobarnya dan muptadaknya datang dalam keadaan ma'rifat. Yufidulah hasr. Sebaik-baik bekal tidak lain dan tidak bukan adalah takwa. Tidak ada di sana sebuah bekal pun yang lebih baik dari yang namanya ketakwaan. Siapapun yang dia akan berusaha untuk mencari bekal selain takwa, dia tidak akan menjumpai di sana bekal yang lebih baik dari yang namanya takwa. Maka kita sebagai penuntut ilmu yang menginginkan untuk memperoleh ilmu, kita harus membekali diri kita dengan Takwa, dan takwa ini merupakan wasiat yang telah Allah wasiatkan kepada kita semua dan kepada orang-orang yang sebelum kita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala: Walakad wasayinal ladina utul kitabamin kabali kum wa iyyakum anitaqul Allah. Walakad wasayinal ladina utul kitabamin kabali kum wa iyyakum anitaqul Allah. Dan sungguh kata Allah Subhanahu Wa Taala: Kami telah mewasiatkan kepada kalian. Dan kepada orang-orang sebelum kalian Supaya kalian bertakwa Ketahuilah Wahai saudaraku Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memuliakan kita semua Sesungguhnya Kesudahan-kesudahan Semua urusan Yang dilakukan oleh orang-orang bertakwa Semua urusan yang dilakukan oleh orang-orang bertakwa Akibatnya Pasti baik. Semua usaha yang diupayakan oleh orang-orang yang bertakwa pasti hasilnya akan baik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang takwa. Wal akibatul ilmuttaqin. Wal akibatul ilmuttaqin kata Allah Subhanahu Wa Taala dan hasil-hasil yang baik itu akan diperoleh. Orang-orang yang bertakwa, tentunya orang-orang yang bertakwa memperoleh Memperoleh hasil-hasil yang baik dari usaha yang dia lakukan disebabkan ketakwaan dia. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala, wal akibatulit takwa, wal akibatulit takwa. Dan demikian Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan segala macam kemudahan. Bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ingin mudah untuk menghafal Al-Quran, tentunya kita semua ingin supaya kita dimudahkan untuk menghafal Al-Quran dan untuk memahami Al-Quran, dimudahkan untuk dalam menghafal hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimudahkan untuk dalam memahami kalam-kalam kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa jalannya, kuncinya kita memperbaiki ketakwaan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Wa may yattaqillaha yaj'al Dan barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini syarat orang yang menginginkan setiap kemudahan dalam segala urusan yang dia lakukan, syaratnya ini. Syaratnya bertakwa. Kalau kita mengalami kesulitan dalam perkara-perkara yang kita lakukan setiap hari, mungkin kita sulit menghafal Al-Quran, mungkin kita sulit untuk memahami pelajaran, mungkin kita sulit untuk untuk menghafal Hadis Rasulullah SAW atau perkara-perkara yang lain, kita koreksi diri diri kita. Mungkin saja ketakwaan yang ada pada diri kita perlu untuk kita perbaiki. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa semua urusan yang dia hadapi akan mudah. Wamiyyatqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kemudahan menjadikan kemudahan untuk setiap urusan yang dia lakukan lihat kata Allah Subhanahu wa taala min amrihi yusra amrihi ini isim dalam bahasa arab dia isim mufrad amrihi amru mudzaf isim Hak ha ilaih di sana ada kaidah jika ada isim dalam kaidah fiqhiyah jika ada isim yang dia dimudzafkan itu memberikan faedah umum. Memberikan faedah umum. Masuk di dalamnya di sini semua urusan, enggak ada kecuali. Wa may yattaqillaha yaj'allahu min amrihi yusra. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan pada semua urusan yang dia hadapi. Semua usaha yang dia ingin untuk gapai, Allah akan berikan kemudahan. Jalannya apa tadi? Dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala. Dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala. Demikian pula, Allah Subhanahu Wataala akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar kepada kita semua atas setiap masalah yang kita hadapi dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalilnya kalian telah hafal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan untuk dia makhroja. Jalan keluar. Lihat. Bagaimana keindahan Al-Quran. Keindahan bahasa dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di sini makhroja. Isim nakirah. Datang dalam bentuk nakirah. Wama yattaqillaha yaja'allahu makhroja. Datang dalam bentuk nakirah. Isim nakiroh, ketika dia disebutkan dalam konteks dalam siyak kalimat syarat, waman man ini syartiyah. dan barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan untuk dia jalan keluar makroja. Kalimat nakiroh isim yang nakiroh, ketika dia disebutkan dalam konteks kalimat syarat dia memberikan faedah umum. Mencakup di dalamnya segala macam jalan keluar. Jalan keluar dari kesempitan dada yang dia rasakan. Jalan keluar dari kesulitan dia menghafal Al-Quran. Jalan keluar dari dia kesulitan untuk memahami bahasa Arab. Jalan keluarnya tidak lain dan tidak bukan syaratnya ini. Perbaiki ketakwaan kita semua. Mari sama-sama kita koreksi diri kita sebelum koreksi orang lain. Kita koreksi diri kita. Kenapa? Kenapa selama ini saya sulit untuk menghafal? Kenapa selama ini saya sulit untuk memahami Al-Qur'an? Kenapa selama ini saya sulit untuk memahami bahasa Arab? Jangan salahkan orang lain dulu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman wajada khairan falyahmadillah, waman wajada ghairadzalika falayulumanna illa nafsah." kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang dia mendapatkan kebaikan diberi kemudahan dalam menghafal Al-Qur'an diberi kemudahan dalam belajar maka apa yang wajib bagi dia falyahmadillah maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sombong jangan sombong jangan berbangga diri jangan merasa ujub merasa bangga diri terus menendahkan teman-temannya Ya, faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang dia mendapatkan kebaikan, irfa' ra'sat. Ya, diperhatikan. Ya, di majelis ilmu ya harus diperhatikan adab-adabnya. Ya. Jangan ngantuk, ngantuknya eh hendak ya indah Ismail. Diangkat kepalanya apa? Baik. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Barang siapa yang dia mendapatkan kebaikan, khairan umum, kebaikan apapun, rezekinya lancar. Ya, mudah menghafal. Ya, mudah untuk memahami Al-Qur'an atau segala macam kebaikan yang kalian rasakan yang wajib itu apa disyukuri disyukuri banyak memuji Allah Subhanahu wa taala waman wajada ghairadzalik falayalumanna illa nafsah barang siapa yang dia merasakan selain itu dia merasakan kesulitan dalam menghafal kesulitan dalam memahami Al-Qur'an kesulitan dalam belajar nahwu kesulitan dalam Belajar ini belajar ini bertahun-tahun enggak paham-paham. Falayalumanna illa nafsa. Apa bimbingan Rasulullah, maka janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Maka kita koreksi diri kita. Kita koreksi apakah selama ini kita belajarnya sudah sungguh-sungguh atau tidak? Ataukah selama ini kita koreksi ketakwaan kita? Kita koreksi ketakwaan kita. Kenapa? Karena Allah telah berjanji, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa akan siapa namanya? Jangan main-main. Ya ini nih. Ya. ya. karena Allah Subhanahu wa telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan bagi dia jalan keluar dari semua permasalahan yang dia hadapi. Kuncinya gampang dengan bertakwa. Kita jauh-jauh telah berbicara tentang takwa. Tapi kita tadi belum sebutkan apa itu arti takwa. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan kepada kita makna takwa? Tentunya kalian telah mempelajarinya. Makna takwa. Takwa ini apa sih? Takwa ketika seseorang berhasil untuk mewujudkan ketakwaan ini, hidupnya akan mudah. pindah ke akhir. Ma huwa at-taqwa? Anta mana bita'atillah. Ala nurin minallah. Terjemah sawaballah. Ma khafata iqab Allah. Nakis. Aha. Aha. Zid. Wa an tatruka. Wa an tatruka ma'siyata ma Allah. Ala nurin min Allah. Tarju sawab Allah. Ma khafata Allah. Ya. Ma khafata Allah pengertian takwa sebagaimana disebutkan oleh ahli ya ini takrif yang dibawakan, oleh Thalib Ibnu Habib antamala fi taatillah antamala bi taatillah engkau beramal dengan menjalankan sebuah ketaatan untuk Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah amalan tersebut dibangun dilandasi di atas ilmu Beramal di atas ilmu. Bukan sekedar beramal. Kalau kita beramal, tapi tanpa dibangun di atas ilmu. Kita tidak tahu amalan ini benar atau tidak. Jangan-jangan kita beramal, ternyata amalannya salah. Ya, amalannya salah. Kita tidak tahu amalan kita benar atau tidak itu dengan ilmu. Anta'mala fi ta'atillah. Ala nurin minallah. Di atas ilmu. tarju Sawab dengan engkau mengharapkan, engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wataalla. Ini mengharapkan pahala bukan mengharapkan selain pahala Allah Subhanahu Wa ta khafu iqabah Allah dan engkau takut dengan adab Allah Subhanahu Wataalla. Ini pengertian takwa. Wa antatruka ma'asyat dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah meninggalkan maksiat di atas ilmu bukan karena malu dia meninggalkan maksiat karena tahu ini larangan Allah Subhanahu wa taala maka dia tinggalkan maksiat tersebut ala nurin minallah tarju thawaballah wa takhafu iqaballah dengan engkau mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Ini pengertian takwa. Dan dengan bertakwa Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan kepada kita al-furqan Al-furqan kata para ulama Al-furqan itu al-ilmu Al-furqan adalah al-ilmu Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu in tattakullaha yaj'allakum furqana. Kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tattakullaha yaj'allakum furqana. Wayukaffir ankum sayyiatikum. Wahai orang-orang yang beriman. in Laki-laki syarat. Allah mensyaratkan ini. Orang yang ingin ilmu syaratnya takwa. In tattaqullaha jika kalian bertakwa. Jika kalian bertakwa, yaja'allakum furqana. Nistaya pasti Allah Subhanahu wa taala pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kalian furqana, pembeda. Furqana naqirah. Fi syaqi Yufidul umum Tufidu al-umum, memberikan faedah umum. Pembeda dari segala macam kebatilan dari kebenaran. Kita bisa membedakan kebenaran di atas kebatilan dengan taqwa. Demikian pula Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat yang lain: "Wataku Allah wa yu'ali mukmul wa yu'ali Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ilmu kepada kalian." Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Janji Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah berdusta. وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا Tidak ada di sana ucapannya yang paling benar kecuali Allah. Allah merupakan zat yang ucapannya paling benar. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. سُبْحَانَكَ اللَّهُ مَرَبْبَنَا وَبِحَمْدِكْ أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك تزاقم الله خيرا